Sfânta Evanghelie cea după Marcu, capitolul 1. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, precum este scris în proroci: Iată eu trimit îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte face scărările lui. Ioan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței într-o păcatelor. Și ieșau la el tot ținutul iudei și toți cei din Ierusalim și se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Și Ioan era îmbrăcat în haină de păr de camila, avea cingătoare de piele în prejurul mijlocului și mâncală custe și miere sălbatică. Și propovăduia zicând, vine în urma mea cel ce este mai tare decât mine. Căruia nu sunt vrednic plecându-mă să-i dezleg încălțămintelor. Eu v-am botezat pe voi cu apă, el însă vă va boteza cu Duh Sfânt. Și în zilele acelea Iisus a venit din Nazaretul Galilei și s-a botezat în Iordan de către Ioan. Și îndată ieșind din apă a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel coborându-se peste el, și glas a făcut din ceruri, Tu ești Fiul meu cel iubit, într-o tine am binevoit. Și îndată Duhul l-a mânat în pustie și a fost în pustie patruzeci de zile fiind ispitit de satana. Și era împreună cu fiarele și îngerii slujau. După ce Ioan a fost prins, Iisus a venit în Galileea propovăduind Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și zicând, s-a împlinit vremea și s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Și umblând pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei fratele lui aruncând mrejele în mare, căci ei erau pescari. Și le-a zis Isus, veniți după mine și vă voi face să fiți pescari de oameni. Și îndată lăsând mrejele, au mers după el. Și mergând puțin mai înainte, a văzut pe Iacov al lui Sevedeo și pe Ioan fratele lui, și ei erau în corabie drăgându-și mrejele, și i-a chemat pe ei îndată. Iar ei, lăsând pe tatăl lor vede în corabie cu simbriașii lor, s-au dus după el. Și venind în Capernaum și îndată intrând în sâmbăta în sinagogă, îi învăța. Și erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța pe ei ca cel ce are putere, iar nu în felul cărturarilor. Și era în sinagoga lor un om cu duh necurat, care striga tare, zicând, Ce ai cu noi, Iisuse, Nazarinene? Ai venit ca să ne pierzi, te știm cine ești, Sfântului Dumnezeu. Și Isus la certa zicând, Taci și ieși din el. Și scuturândul duhul cel necurat și strigând cu glas mare, și din el. Și s-au spăimântat toți, încât se întrebau între ei, zicând, ce este aceasta învățătură nouă și cu putere, că și duhurilor necuratele le poruncește și i se supun. A ieșit vestea despre el îndată, pretutindeni, în toată împrejurimea Galilei, și îndată ieșind ei din sinagoga, au venit în casa lui Simon și a lui Andrei cu Iacov și cu Ioan. Iar soacra lui Simon zăcea, prinsă de friguri, și îndată i-au vorbit despre ea, și apropiindu-se, a ridicat-o, apucând-o de mână, și-au lăsat-o frigurile, și ea le slujea. Iar când s-a făcut seară și soarele apusese, au adus la el pe toți bolnavi și demonizații, și toată cetatea era adunată la ușă, și-a tămăduit pe mulți, care pătimeau felurite boli, și demoni mulți a alungat, iar pe demon nu-i lăsa să vorbească, pentru că îl știau că el e Hristos. Și a doua zi, foarte de dimineață, sculându-se a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Și-a mers după el Simon și cei ce erau cu el și aflându-l i-au zis, Toți te caută pe tine. Și el a zis lor, să mergem în altă parte, prin cetățile și satele învecinate, ca să propovăduiesc și acolo, căci pentru aceasta am venit. A venit propovăduind prin sinagogile lor în toată Galileea, alungând pe demoni. Și un lepros a venit la el rugându-l și îngenunchind și zicând, te voiești, poți să mă curățești." Și făcându-i semi, l-a întins mâna și s-a atins de el și i-a zis, Voiesc, curățește-te." Și îndată s-a depărtat lepra de la el și s-a curățit, și poruncindu-i cu asprime, îndată l-a alungat și i-a zis, Vezi, nimănui să nu spui nimic, ci mergi de te arată preotului." Și adu pentru curățirea ta cele ce a rânduit Moise spre lor, Iar el, ieșind, a început să propovăduiască multe și să răspândească cuvântul încât Isus, nu mai putea să intre pe față în cetate, ci stătea afară, în locuri pustii, și veneau la el de pretutindeni.